Romalılara məktub 16-cı fəsil. Kınxreyadakı cəmiyyətin xidmətçisi olan bacımız Fibi barədə sizə zəmanət verirəm. Onu rəbdə olduğu üçün müqəddəslərə layiq tərzdə qəbul edin. Nə ehtiyacı varsa, siz ona kömək edin. Çünki o çoxlarına və şəxsən mənə də hamilə edib. Məsih İsa'da həmkarlarım olan Priskila və Akilaya salam söylüyün. Onlar mənim həyatım üçün öz canlarını təhlükəyə saldılar. Onlara yalnız mən yox, başqa millətlərin bütün cəmiyyətləri də təşəkkür edir. Onların evində toplanan cəmiyyətə də salam söylüyün. Asiya vilayətindən məhsuh üçün ilk məhsul olan sevimli qardaşım Epinətə salam çatdırın. Sizin üçün xeyli zəhmət çəkmiş Məryəmə salam söylüyün. Həvarilər arasında şöhrət qazanmış, Məndən əvvəl Məsihdə olmuş soydaşlarım Və zindan yoldaşlarım Andronikosa və Yuniyaya salam çatdırın. Rəbdə mənə sevimli olan Ampliyata salam söylüyün. Məsihdə həmkarımız olan Urbana Və mənə sevimli olan staxsə salam çatdırın. Məsihdə sədaqəti sübut edilmiş Apell salam söylüyün. Aristobulun ailəsindən olanlara salam çatdırın. Soydaşım Herodiona salam söylüyün. Narkisin ailəsindən Rəbdə olanlara salam çatdırın. Rəbbin xidmətində zəhmət çəkmiş Trifena ilə Trifosaya salam söylüyün. Rəbbin xidmətində xeyli zəhmət çəkmiş sevimli Persisə, salam çatdırın. Rəbdə seçmə insan olan Rufusa və mənə də analıq edən anasına salam söylüyün. Asinkritə, Flegona, Hermesə, Patrobaya, Hermaya və onlarla birlikdə olan bacı qardaşlara salam çatdırın. Filologa, Yulyaya, Nereyə və onun badısına, Alimpaya, və onlarla birlikdə olan bütün müqəddəslərə salam söylüyün, bir-birinizi müqəddəs öpüşlə salamlayın. Məsihim bütün cəmiyyətləri sizə salam göndərir. Qardaşlar, sizə yalvarıram ki, öyrəndiyiniz təlimin əleyhinə çıxaraq ayrılıq salam və büdürəməyə səbəb olan adamlara nəzarət edin və onlardan uzaq durun. Çünki belə adamlar, Rəbbimiz məsihə deyil, öz qarınlarına qulluq eləyirlər. Onlar yağlı və yaltax nitqiləri ilə sadəlöf adamların ürəklərini tovlayırlar. Sizin itayətiniz hamıya bəllidir. Buna görə də sizin üçün sevinirəm. Amma istəyirəm ki, yaxşı işlərdə müdrik, pis işlərdə məsum olasız. Sülh qaynağı olan Allah Şeytanı tezliklə ayaqlarınızın altında əzəcək Rəbbimiz İsa'nın lütfü sizə yar olsun Həmkarım Timote, soydaşlarım Luki, Yason və Sosipater sizə salam göndərir Bu məktubu yazıya alan mən Terti də Rəbbin ismi ilə sizə salam söyləyirəm Məni və bütün cəmiyyəti qonaq saxlayan qayın sizə salamı var Şəhərin xəzinadarı olan Erast və Kvart qardaşda sizə salam göndərir. Allah mənim elan etdiyim müjdəyə və İsa Məsih barədə vəzə görə əzəldən bəlgizli saxlanılmış sirri aydınlaşdıran vəhyə uyğun olaraq sizi quvvətləndirməyə qadirdir. Bu həmin sirdir ki, indi aşkar olmuş və əbədi Allahın əmrinə əsasən Peyğəmbərlərin yazları vasitəsilə bütün millətlərin iman gətirib itayət etməsi üçün bəyan edilmişdir. O yeganə və müdrük Allaha İsa Məsih vasitəsilə əbədi izzət olsun. Amin.